Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa men tabi'amun bi ihsan ila yomid din Allah nama dhroh rafalan ron, fatnipriti indihim dha faalik rkojm L'avdada dhe vakimata allahu chokshinimu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dhe familie tishokat dha tajjalachin dhyeke nrugu natura dhirdinifun tak saibotin Tënëro lezer besimtarë, dhe është dhëmë edhe sëtë me lejnë Allah Gjelleluhu me pjesën e mbetër të surës Elikhlasë që jemi duke të rejtuar du takime me radhë dhe në takimin e kaluar kemi përmendur se Allahu Gjelleluhu ala nuk ka nevoj për askendë, të gjithë ka nevoj për te, aje është një dhe i vetëm, aje mbetët ka qenë vazhdimishtë dhe do të mbetit, ndërsa gjithë gjithë përsti ka fillim dhe do të tretit. Dhe kemë përmendur do të të të gjithashtot se qka përshim në vetë në ti besim i Allah në Gjallewala dhe qka do të të që ne të kemi nëvoj për Zotin të të të vare kohë tani. Në vazhdim të surës e Liklas, pas që Allah Gjallewala përmeni se aja është një dhe i vetëm, pas që Allah përmeni se të gjithë kanë nëvoj për te, Allah ju dhe lavala përmendi edhe një fakt tjetër të pamohshëm që faktikisht do të thotë ka pas për njerëzit që ja kanë veshë Allahut padrejtisht këtë shpifje. Allahu thotë: "Lem yalid walam yulad." Allahu ju dhe lavala, "Lem yalid" nuk e ka lindur askën. Nuk ka dialaj. Nuk ka vajza Olem njullet E asë nuk është i lidën nga asë kush Ska prejardhje, ska babë, ska non Nga sajnë nuk është si njerëzit Andë e lagja lehu ala këtu më mëhan Një shpifje që i është në bësh E që fatë ke cështë Jo pak për njerëzve besojnë kështu Të ndrullëzër gjatë historisë Njerëzit si pasojë devijimit të tyre i kanë vesh Allahu xhallahu xhallahu shpikë të ndryshme. Kan thon se Allahu xhallahu ala ka djalë. Kan thon se Allahu xhallahu ala ka vajza, me laikët e Zotit e vajzat e Zotit. Kan thon se Allahu xhallahu është kopras, nuk i hap. Për mendonë. Dora e tij është e shtrëngur. E shpi fien nga më të ndryshmat ç'i ka bërë Allahu te vare kohët e ana. Dhe Allah Gjell e Gjell e Hu, për kunder gjitha kësaj, njerëzve u ka dërgu pejgamber, u ka zbit libra, u ka dhe në shpalje. Për mesëseve Allah Gjell e Hu, Allah ka dëshiru që njeshtë u dhëzohën, mësë dëvajdojnë në këtë devirë, mësë dëvajdojnë në këtë shpifje, mësë dëvajdojnë në këtë shturje. Nërsa Allah Gjell e Gjell e Hu, nuk ka në i praskendë, si kurse kemi prarënë. Ai nuk kanë nevojë as me pas fëmijë. Madje me pas fëmijë është e mët për të, nuk ka sikur të njerëzit. Po as nuk kanë nevojë mulin të pasuit nga sa ka fillim. Për shkak se ai është një, sikurse ke micik dhe gjithfaq këtu janë deformime dhe dëvijime në besim. Enga të fli vit të ndryshëm që të historisë, pa shka pas që i kam vesh Allah jëm deula. Djemë e vajza, e shpifjet dushme madje nga shpifjet më të mëdha dhe dëvimit më të rëzikshme në histori në rafën në besimit, janë ato kërë Allahot i kam përshkru shak në adhurim. Allah është një i vetëm që meriton të adhurot, nëso njerëzit jo rëllë herë, kan marr të tjerë për të adhuruar pas Allahxha Leula ose për të adhuruar bashkë me Allahxha Xhela Xalul. Forma të dushmët e, do thotë, i dhujtarisë. Forma të dushmët mosbesimit, shynimit e kësaj rrugë. Por megjithë ato devime historike, megjithë ato, do thotë, shpifje këtyre rrugëve, prapse prap gjithmonë mes në njerëzve ka mbet besimi i pastër. Allah gjerë le ura vazhdimisht se kësash ka dërgu argumente, fakte, qarta, që ka pas nga njerët që janë ka për të argumente. Në kodrë të këti ajeti, të kësaj pjesët të kësaj sura, lëmjelit vë lëmjulit, sa Allah nuk e ka lindur asë kënë dhe asë kush nuk e ka lindur atë, ne përfitujmë diso dëbi. Dëbija parte, ndërëzër, është Aja që i seka më herët dhe gjithë mundu të kemi për asysh, kemi pojtë për tërën të kemi në kaluar. Se Allahu Gjallu Ala nuk ka nevoj për asë kënd, nuk i duhet asë kosh. Prezenca jonë nuk i ashtonë madrështim, adhurimi jonë nuk i ashtonë pushtetim, mëkatimi jonë nuk i asbej fuqim, apsulitisht, të gjithë e jenë për neve. Andaj nga këj aspekt, njëri u sardë dë bënë adhurim, dë bënë pudmirë, Nuk ko asë një arsye që të ndihet e, se ka bërë kushe qëfar të madhe. Apo të kaplohet dhe të prejtë nga vetëpëlqimi, qëfar unë kam bërë e kështë më ratë. Atë që i ke bërë kebo për vetë. Nëse kebo sinqeresht dhe kebo qështë duhet, Allah u ka me të shpërbli shumë fishmë ate për që i kebo mirë. Atërë, kushe kujt për i bon mirë, na Allah ata pa Allah u neve. Për shumë, nëse ne ke mërë me falë gjymonësët dhe për e falim gjymonë Kër dalim për gjymonës Kush kujti ka bo mirë? Na Allahu që u falim, a Allahu neve Allahu neve në gjitha aspekt Nga saj fillim eshtë na ka përzidh këtë ditë bekume nga dita me mirë javës që dita jonë, aja na ka përzidh Aja na ka mësu namazin Aja na dha shëndetin marë me falë Aja na dha udhëzin marë me falë Gjitha janë të ti, në i shurëzojmë për dhe për mirë. Pasë që të bëjmë mirë në me gjitha ato që a ja në i ka dhonë, a i në shpërblenë. Nëndër, edhe filimi, edhe nëmbarimi a shpërti. Në imë vetëm shurëzojës të begative të Allah Gjallewala në shërbim të vetë vetës, të asë kujtjetët. Në besimtarët du të mundi kërënarë, i privilegjuarë, kur ashtë në shërbim të asaj që Allah i kënaq edhe kur dikujtë për njerëzë i, njerëz i bënë mirë, nuk duhet me e vetë përqy vetën, që onë i bëna filonët mirë, jo. Nga se e vërtetër se i kebo dikujtë mirë, mirë po, nëse shikojmë pak më detalesht të shumë se, i kebo vetës ma shumë mirë sa të të të tëtërët. Për shambullë, nëse dikujtë ja kemi edhonë, më dhe të auro, më dhe të auro, një qënë euro, sot e që ka pasë në ujë, ose në kemi pasë mundësi, e kemi ndihmu atë. Ajë që i kendihmu, ka fitu për ti e njëzete euro. E ti së ka fitu. Shumë feshme të i për ka fitu ti. Pastaj e dyta, ato njëzete euro që ti a kje dhënë, ato a i ka pasë caktume. Ja kësht japë dikush. Nëse ti së ja kështë dhënë, dikush të të të kështë dhënë. Ato pari këshin armë nga kë një rrugë të caktume, nga sa ti Allah e ja ka caktua ato, kjo është besimion. Po ty t'ka përzgjeda Allah o Gjallewala që ti me për mirë me më më shullimë, në kaqë. Në nuk më varë të ndrërëzër, jetë e askujt për neve. Nga sa Allah o Gjallewala thëtë, po të ishin depot e qilët të funizimin dërë në juoj, dërë në juoj, le emsektum khashjetër infekë. Jo këshit me eshtë Nuk ka njëri depotë qithë të mëposhtë, krejt pasunim, jo i dënyos, po me 100 dënyaj më poshtë dre pasunim. Edhe Allah më thon, jap ju rrapës e ka ball, ai tu jap atë penalë pak se po harxhota. Ne ndamna që për shembull, oksigjeni nuk është dorët si njëri tapa. Si ajo qsim noj një ditë oksigjeni se po harxhota. Ndajme të neva. Këtu është njëra. Po Allah u furnizon Andaj nuk është çështja që ai fukara ose ai tetre kamel gjallë pse ne i paskem ndimur. Ose pse ne i kemi dhon. Ose dikush e ka punsuar dikën e shlyzon punën diës së ditë thotë unë e përmoj. Jo, s'e përmonte. Që s'o përmonte ti për të munduar ai ty se pa do çka kështu boti. Na kim naimit në varrën për një të. Kur kush sot i pavarën. Kur kush thotë unë po ndimaj mu kur kush s'pomnimol. Ose po fleta jasht. Jas, yes, kokë sinjerin dunjok saba. Gjithkush përfiton. Dash dukush përfiton aspekt material, dikush përzon në aspekt tjetër, por të gjithë përfitojmë. S'ka njërin dënohet, çeli për, për shembull, thot "unë veçmir ku mbog, e ai nuk kurse ku morr". Jas, djaj ka marr. Ja, ja, po çka ke marr, tash më kush që ke marr, po pa marr s'ka. I vetëm s'allahu jallahu ala içi më jap dhe nuk merr. Nga se s'kaç ka marr pinive, çka ka ndëmit Allah, kur e tinë au shqipta. Këtë arsye të vozët Kjo është e, ajo që eshtu në besidojnë më mirë. Një ditë, kanë nërdi sa e, njerëzë, në vëjli kanë tërkitë në dirë në Fudal i Mniadit, Rahimullah. Fudal i Mniadit, kom për idiotarët të famëshën, një orë, po ka qenë një orë me dhe vësëmëri. Edhe kanë kërku që me uakry në njëvoj të saktume. A i ka pasë mundë si të përmene, dhe ju kanë imurë. Po oh, sa ju kandiduata i ka thon, "O Allah, çfarë bleu fta, shumë familje nuk e gjit ai çfartha. At malljes juva. Po çes sa dytë tani pas me çako. Ju kit nevojë që shit kryes Allah ka saktu. Po Allah mu me marë se vapin, e kësë i shpëlojmë për zgjedhje të unë, më me marr sevapin e kësaj pune avë. Don kur mos un di mendjemog ose vet pëlqym se un e çai kumbuf, ajo tek Allah jet atë në kup. I vetmi i cili Do tot, ka të drejtë, to a përmend be gatitë, dikujt për Allahu rëmbet vetë apo. Ai thot on të koho mirë. Ti s'u bë po që unë fal. A mosh më von kështu? E s'u dërmaj jalloa. Allahu më dëroru be po të kem be gatuar. Po vajtër, po do të kompensoj unë ty. A mosh më von kështu? E s'u dush. Po pse ti kaj bë mos më e bësua apo? Po shes dëm tu. Kush këshi e këq kur pa shamul Ndikush nuk nuk besënë, qaj që nuk besënë, qaj që së bënë një qaj, nuk është me a përmenda Allah të miret. Njënë galjere kërinë sëpërëvat së aktuara, apo kërë ngushtë, i a përmenda Allah të miret, o Zatë, une gjithë, i munu me të përmeni, i munu apo, e nishka, apo, dhe ke përmeni Allah më për për ty, ti ke fitu. Allah të më se a përmeni, Allah të thotë, i munu në alejke në eslevu, Ta përmenin dujt se në në për në muslimanë, e, nga, mësëm bëboq që këkëshë bëti, e që këkëshë bë, për e kamërë samë? Ishë në për musliman dhe tjerë, qika aqë? Jemun nuk në alejke në eslamu. Ta përmenin tëjë se jemun musliman. Pas e shka, dhe Allah, Allah, dhe, kull, thuj! Mësë i përmenin ju këto, Belinlehu jemun në alamin njësha, Allah e begatan këndan, ju, jo, ju! Jo. Nga se tërë begatishë n E që kjo është Allahu samet Se Allahu gjallewale është aje që nuk ka nëve për asken Në qitë kjo nëve për te Lemjelit vë lemjulat Aje s'ka nëve asë për priardhje Asë për fesë, asë për familje S'ka për asken, nuk i duhet Ma ndjo shpifje për te kjo pun Dëbija e dy që mund të nëzirëm Nga kjo të nërru në si dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Çdo njerënd do një që shpifin për të ashteron me shpif për njërin. Për shembull, muqu dikush me on filoni është, filoni është haj. Ënjeri më i dashur nuk e gjon. Për shembull apo. Ose më thon, për shembull, filoni ka vrarë filonin. Njeri vështaq apo kor filonin me shpif për të. Sa është eron për një njeri me anxhit? Sa më shtron apo? Shumë më shtron. Po, Mirë. Çykynjere që, që po shpifin për të. Që po thon çykynjere ka vró. Ky s'ka vró, po a ka mundsi me vró? Ka mundsi njëra se ka mundsi me vró, a man këtë ras nuk ka vró. Domthon mundësia ekziston me bunit të keqë, po në këtë ras s'ka buar të keqë, edhe kush shpivti kush për, alam, për të s'e haroni duket apo. E çka të marrën me shpik për Allahun për që çë s'ndodhta i kurr. Për më thon ka fëmi. Domthon një tash s'ka fëmi. E mund më pas po tash s'ka. Për shembull, a thuat kështu? Jes thuat madje është nga shpiftjet, nga akuzat më të ulta që ti përshuohet Allahu te barko një më të këtill. Një më të këtill. Që se Allah xhallahu nuk ka fëmijë. Allah xhallahu nuk ka, nuk ka prind, nuk ka familje. Lëm jeli do lom juret. Kur Allah u fillat për kët shpiftje, ndërkohë kur Allah fillat për kët, do të thon, për kët njoll që janë veshur diçka të Allahu Gjallahu thot, ja të ka du se me vëtuje të fatërme. Dhe ju me di qëfar peshe ka këshpifje, nuk ishtë me thonë kur. Adinë sa është eronkja, Allahu thot, gati sa, gati sa, qilë nuk po pëlcet nga goditja e këse fjallat. Qilë po pëlcet? O të khirru l'gjibeli, edhe renon kodrat, edhe qatoka nga nërë, peshe e rënda e kësaj fjole. Mi thunë Allahot, se Allahot kokështu e kokështu e aji si kokështu opën për shamba. Në shikos së ashtë e rënda e kësaj fjole, shikos së farë peshe e kokështu e kësaj fjole, më në kuptim negativ. Me gjithat, me gjithë këtë trajtim, dhe mund të, e, të padrejt, zulum, me gjithë këtë shpifje, si i trajtonë Allahot Gjellio Eropë, Allahu Gjallahu Ala të në lëzër si kurse ka thëmë pegamberi sasërëm Ma asë bërë Allahe vë ahleme Sa durimtar ër zotja sa i but është Ata i përshkrujnë fmi E furin keqë për ta Dërsa i vazhdimisht i furnizën dhe i jepshën dhe Qështë të banë Allah të partër Para me ndoni për shambull Qka këshë me bonë na me posën dorë dhe qka në diku që na kish boduj kështu. Friu ak unë akso mnda. Keq çka kshumutë kshumdal. Ai ka thon për mua kështu. Mir, ai që ka thon për ty kështu e përmenda, ti se ke bë. A mundesh më e bën herë? Mundesh më e bë. Don eksiston mundësia, po vep pse nuk e ke bë kësaj radhë shumë keq po dij është atë. Para mëna me shpirt diçka që është shumëron për Zotin e para të t'at, prapa Allah xelalual. Ndaj na duhet të morim sem nga amrat Allah. Admemor msim nga Cici si Allahu Jellalu Ala, besimtari është i përmbajtur, ai me durim, ai me maturim. Besimtari me urtësi vepron. Ajo do nuk është, nuk është i shpërthyshum, nuk është hakmarrës. Nga sekët msim e marr nga Zoti i tij. Edhe plusqsojmë ashtu te Zoti. Ase këtu do të më menon njëri. Nëse Allahu Jellalu Ala për shkak të kësaj fiale e dhenan dikën. Pra për për të ashtë, a përsa Allahun nga këtë dhenim? Jo. Këshko mështë më jakë, zëvotit atëmë? Më bëtash familja ti e më ha këmarë ndaj zëvotit atëmë, për shamëm. A është e mundshme? Allahun së si lipë besë kërkujt. A këpëtut? Së qanë mështë atje me lipë, apo, apo, apo, apo me apë një besë. Së vyjnë. Allahu Gjallewala e ka dhenu poplin e salihut përshka këse vrajtë të ndeven Kajti ka faru E qëfar të në fund Edhe Allahu nuk i drue të pasojve të këtë dhenime Apsolut është Nuk i drue të pasojve të dhenime Ama ti përshamë në dikush po ja të ka bërë keq Janë zëndë dikom pritin Ja këthen Tanë i kur shkanë të më shë efësh Apo ik Ta shka bëhat A këthejnë si, ata Apo Që kjo njëri Nëse Allah jëll do jo. Prandaj Allah te parë ku nuk kur nuk ja kthen njerëzve, nuk është nga aspekti i kalkulimit çka mbuneta mu, jo. Është komplet rahmeti i Tij avë. Është fune krye mshirë e Allah ndaj robëtit, bucësinë e tyne. I njerrant nuk po din. Ju jap pa fat. Ju jap mundsi mund si mu pendu, mund përmirësou. Ju dërgon pejgamber me mësu. Gjithmonë më vazhdimisht kështu. Për dilesh sa është, do thotë përderisa është mundësia e kthimit dhe pendimit. Andaj njeriu i etseli mori edukatën më të mirë nga Zoti i ti, tij, nga nga emrat e Allahut, nga cilësitë e Allah xhën lewala, është Muhamedi salla. Etseli kur hyri në Mekë, pas gjet thasaj që kishin bërë çfarë tha. Pranë dashë ata armiqt që 20 vjet s'kishin lënë vën për lufto. Së këshinon ven, pa, pa, pa, pa, pa e sulmu, pa shpi për të gjithë shka, ta është kokullur para tine. Ta është pa fitu. Normal, s'ka qara pa triunfu e vërteta njëtë për pe... tjetër. Pa tjetër, kjo është e pashmangshme. A janë mundë vënotë, mundë sëpërvojë njerështë e mirë e drejtë, mundë dohë kjo punë, dunjanshë kjo. Mirë, por nuk ndodhë kërë që gjithë mundë, gjithë mundë, mashtruësit në mashtru e mundë dohë që të mirë. Nja s' Vjen kua demaskimit, vjen kua... Ndo, ndodhin këto apëtën. E dhe ata tanë kohën shtirëshin, mbërëjt se qabës, e mbërëjt se, se qabës, e nga përmërën qabën, e ata e shkatronin qabën. Tese ardhë kohë o demaskuan. Dhe me kuk ullit para pegamer e sanë, a i pyyti, qëka jo mërmen tash unë e me bëjmë juve tash? Qëka përthuni me bëjmë juve? Qëka dhe në ata? Ata i thanë, unë përë thëmë sh Po më po jo jo veç për të paktën po, kuptem. Ata i than kuptim kësaj i than. Ti si e si naftë. Na aty na, të shum rrihet. Apo ama ti si e si na. Ti bën më ne më mirësh. Ata e dishin kush oj mirë këta. Po. Ata tha idhabu fa antum atlaqa. Shkoni të lirë jeni atë. Shkoni. Shkoni familje të shkoni. Ja se besimtarit do thot ë është tremë guxoshën betejë. Amë kur gjinzohet kundërstari Nuk e këtë godet, nuk e këtë shpërdorë dëpsim dhe dërzimin e dikujt, apsolutisht. Jep mundësi për falë, jep mundësi për përmirësim. Kë e kam su këto? Allahu Gjallahu e kam su. Lem mjëllit, Allahu Gjallahu nuk ka linë, nuk është i linër. Njëzit të lasin për të e kështot, a i prap i furnizan, prap i jep, prap i falë, e kështë të më rafë. Nështë nga dërbit që mund të nzirën këto të nëbërbëzër në kuadër të kësaj jete, nëse si besimtar vazhdimisht Allahun xhallahu ala e pastrojmë, jo ne që e pastrojmë, por besimi është i pastër, kështu si Allah xhallahu ala nga çdo njollë, nga çdo emit. Prandaj besimi që ne kemi të marrë nga fjala e Allahut, nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem, është kulmi i cilërtësisë është kulmi i kulojshmëni se një besimi që mund një njërë me mbajtë më këtyrë në tokës. Ska besim më të pasrë, nuk ka. Nuk ka asë një njëllë, asë një grifë me avogë, nuk ka në këtë besim. Dhe ne kur themi se Allah i pasrë nga gjdo e mitë, nëse kjo jetë, realisht e pasrën Allah nga gjdo e mitë, raganë nda gjdo shpifje dhe të padrejte që i mveshtë Allah Gjellewala, parshin disa fusha të këtij pastrimit. E para ai të flet për Allahun xhallahu ala. Prandaj ai në çanjen e tij, emrat e tij janë të plotë, janë të bukura. Qëse dhe janë të plotat për kryera. Pokrose e kros Allah xhallahu ala të merruzer. Besimturik kur thot Allahu s'ka meta. Besimtarik kur thot Allah xhallahu ala është i përkryer kur thot kështu. Ta është e para përfrim, qeni në Allah Gjelle Ola. Po e dyta që ka përfrim, caktim në Allah Gjelle Ola. Te që ka ndodë Allah Gjelle Ola ka caktu. E Jonash më përpjek, ne si rabë, nuk dim që Allah ka caktu. Ne dhëtë mundu, më përpjek, me marë mundin. Ne dhëtë mi marë gjitha masë të duhëra për me ndrujë situatën, për me e largujët keqën, për me jasirë vetës një të mirë. Na dhëtë mi marë këtë punë, mirë po, pas gj ne i na shtrujmë me Allah Xhel Lorë nga sa ai kusht e ka caktuar. Dhe kur thimi Allah e ka caktuar, themi se s'ka mëtanca tekim e Allah Xhel Lorë. Po edhe kjo është. Prandaj kur një besimtar thot, për shembull, nuk e di pse më po mdot si kjo, i themi mos faqë shtroto. Ngase ntoj prova e dinë Allah Xhel Lorë ka ndonjët më çka. S'ka huçie, nuk ka huçie. Po po, nuk ka, nuk ka huçie. Do të thot për shembull a as dosh me rrugs mua këta po këngatinë kanë gjitinave e me thon, më thon mos me pakun gaktia s'ma kanë gjith smuna valla s'ka so me huçe këtu s'ka so me me me zar kujt i bjen zar ja sa so këtu Allahu jallahu ala tsakton me drejtsinë e tij Allahu tsakton me diturinë e tij absolute me ursinë e tij të plotë për. të përkryer Allahu kështu tsakton andaj ne kur thim se Allah i pasën nga çdo emit themi se ai është i pasur Po adhe, edhe gjykimit dhe caktimit i është i pasën. O edhe shpallia ti është i pasën. Nga gjithë e mitë. Shpallia ti, kush është shpallia ti? Të meheshme ka pasë shpallia. E shpallia kur thuët tash, është përshimë Kurani. Qajnë ka me të fjallë Allah e pa prejkur. Nuk ka intervenim të durës njerëzore në fjallë të Allah Gjellewala. Rëndaj, Kurani është i pasën nga gjithë e mitë. Piot e pe gamerit, sa sa mian të pasra nga çdo ambet, nga çdo njull, nga çdo mangësi. Gjithta këto i përmban vetë fjala lën mielit vole mjulet. Ai nuk ka të meta. E as duke ka këtë të mirë që njerëza kanë bërë, as nuk ka lind, e as nuk është i lindur. Dhe në fund të vjetë, kur thim se Allah jot lavala, nuk ka lind as kën, do nuk është lindur. Kjo na e kuptoi pikë atë që Allah e ka thonë se Allah urtëjoj vazhdimisht edha i nuk vdes. Pra ndaj, aj që dëshërën që vepër e ti të metin të përhershme, mos të vdesin vepër e ti korpë, aj që dëshërën të përmenet vazhdimisht, aj që dëshërën të shpërblet vazhdimisht, mos të lidhë shpesat njerëzit, lidhën me allan gjallë lewala, nga se ku lidhësh me njërin të mbronë sa o, o gjallë, me me dekaj, ku shkanë? Ta një menjëre dëvërsurin tjetër, ku e kita shf E po të shkruaj më, më për filon në festikull edhe me Allahun xhelal xalova. Allahu është gjithmonë, Ati i detur gjithmonë. Veprat e caktuara mund për njerës, njerës të bëo për njerëz. Njerëz të lavdërojnë një situatë të caktuar pas saj të shajna. Njerëz ndrojnë, lëvizin nga pozicionet. Për njerëz ka arti i madh e ka arti i si kërkushit. Lëviz sipas interesave të njerëzve. Ata ç'ështëu njerëzët? Me paqë që gjithmonë vlerëson kur i mirë shtahu mundin kur është Allahu xhelal xalova, ngajsa i ska të meta. Ajë që ka lindë, ajë ka me vdekë. E, e ajë që s'ka lindë, nuk, nuk ka me vdekë. E veç një është nuk ka lindë, Allah të varda, në e nuk ka me vdekë. Dhe kjo jetë në apë, mësime të sinceritetit, përkushtimit, dhe lidhë se vazhdushën më Allah në të varda kota ala, në që situatë, nëse dëshojnë me konspirë të jetër hatë ato. Vë Allah e si të lirës për njerëzët, në gjëgënje njerëzë ato, të njerëz, të të marhtoj është kapur nga stresi, e depresioni, forma e dytë e çrregullimeve psikiqe këtu më rad. Pse? Më shpinin, më një ma kthe në shpinën, më bënën kështu. Unë ndihem i mën i mauta, po. Nëse keu për ta atëre shkopi ha pa përqetsim. Apo. Më nëse keu për lëngjëlora çopërit apo. Ai është thub. Nëse keu për zotin sthub kur. A ndumeu për bëll kat lehtërat të ndërgnozën. Ma haqi ai Bubekri para muslimanëve kur diç pe gameli sa selam. Ai fëllja njohur, por shumë e rëndësishme. Kërëzeq përgëmberi s.a.s. u qërgëdhën pak safët e sahave nërmalë. Nuk është nuk ka qenë letë për ta me thonë vdeqë Muhammed e sahave. Ka qenë goditje. Si ka qëcu e bubekri këta njerëzë? Si ka, si ka këthy në rjedha nërmalë e jetën? Me një fjallë. Ka dalë që është në gjemi para njerëzë e në fëltore. Qërë që para njerëzë e ata jo dheqë jonë atoni omerit në shpatë ku ti anizon ja e qe u dek pejgamberi me mua ka pun problem do se u vekre radiallahu taala ne nje qet dole per me ta tha kush e ka adhuru kush e ka adhuru muhamedin ta din se muhamedi ka vdek donashkuja e adhurimi i yube te sahabe te shkon se dek qe apo men kane yaabudullah fa inna allah hayyun la yamut e kush e ka adhuru allahun allah orti gjallë në kubbes Një këne këne a shiu zgjedhën këna keni dhruar. Ata sapo te kanë dhruar Allah normal, po ajo për më qetësuar. Jo, pse e kërniek Muhamendi Azam? Pse i shko mbas nila për të? Jo, për të apo për Zotin? E për Zotin ju mbet pro, ju u shku si këtejirt. Tonkën e më shkuat atë. Kam më mbet vetë çka që, që kemu për Allah. Çka kam mbet? Çka për Zotin që kemë, çka që kam mbet atë vën. Ngase veç ajron dhe pa të rrobë dhe veç aj nuk tretet. Ai lë të mallon që do vula në tem bashkë. Ktheu te ai dhe vetëm në te shpresat, dhe të në betesh i lume të vazhdimisht, i qesh shpirtnisht, nga se nuk pra të pi kërku ish problem, pas për Allah gjëll e gjëll e lume, i rrë a ata, e po kër lirësh me njerës, njerës shgënin, njerës lujn, nga se, që ashtu i kanë punë njerës, kanë takat me të njëk gjithmonë të ime të buhizmet atë. Allah në bovë që ti imi të lidhë me të vazhdimisht, Allah në mundësov që të besoj e adhur Allahun dhe Allahun e adhurim sinqer dhe përkushtim plot ndaj tij. Allah na falt mëkatet në udhë në rrugën e tij. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ensun behera. Ne vazhdojme gati me dërguesin, ashtu tashkohu me Tirezani dhe safa dreshni dhe këto soni mirë rradhë juaj Zot e shpëlot.